Підуй, весело погодився Теофіл. Але хто тебе буде слухати, усі ж бачиш, які? Хто ще не п'яний, то за півгодини буде, як бранд майор, бо ж не кожен день у художників сини народжуються. Це ще ліпше, коли п'яні, швидше увірують, поблискуючи очима, відповів Назарій. Але в мене є підозра, що не увірують. Бо ж минулого року, коли місяць вперше навесні був у повні, я ніс дубового христа нагору Цицино. Ніхто цього не помітив, а той, хто помітив, не надав цьому жодного значення. Тобто не бухнувся на коліна і не подав мені води. Тому треба ще раз. У майстерні Теофіла Левицького було гамірно, але інтелектуально. Художники за тодішньою модою, з поголеними головами та кудлатими бородами, люто сперечались про переваги та недоліки так званого укрреалізму. Хіба це мистецтво? Портрет Бандери у вишиванці на тлі блакитного неба і золотої пшениці. Це ж халдура, несмак, кіч і взагалі кон'юктура. Ні. Це монументальне мистецтво, неокласицизм, і простота. Та йдіть до музиканти з числа неналежних до так званої попси розповідали один одному, що тепер грають в Європі і чому шкідливо слухати хор імені третього зимового походу. Бо це, мовляв, профанація автентичної музики. Вони чекали, поки їх попросять щось заспівати та зіграти на гітарах або бандурах, які вони принесли з собою і з зачохленими тримали під столом. Але ніхто не просив. То ці музики з самоназвою Кобзарі, а просто... Назвою «хіпарі», через їх цехову моду довге волосся з пов'язкою на чолі та схильністю до асоціальності нервово курили маріхуану. Хіппі-кобзарі. Туди-сюди ходив молодий професор зарубіжної літератури з ріденькою борідкою в окулярах з простим прозорим склом. Імідж, знаєте. Він дуже хотів, аби його запитали. «Іване, «Почому ти захистив свою докторську дисертацію? А він би відповів з нехіттю. «Та знаєте, тема така незвична для нашого задубілого літературознавства. Ледве захистився. Автор роману «Хоругвяне» Олесь Палиглина як основоположник напряму «Мілітарне фентезі» в сучасному українському літературному процесі. Ось. Але ніхто не питав. Журналіст автовізій Саміленко зосереджено робив канапки, мастив хліб маслом, а зверху клав елегантну португальську сардину і посипав усе це зеленою петрушкою, двом своїм подругам-аспіранткам. Молодий поет-радикал Тарас Тарасенко роздавав присутнім свою нелегальну збірку «Жменька людини», видрукувану лазерним принтером на білому фінському папері. Він раз по раз брався декламувати вірші з цієї антирежимної книжки Але його, його ніхто не слухав Місцеві літературні знаменитості з числа нескорених Поет-модерніст Василь Барабуленко та драматург-абсурдист Вацлав Лорецько З цього приводу між собою заартикулювали такий діалог Читав? Читав! Ну і що? Хірня рідкісна А мою добірку в газеті ні читав Читав, ну і що? На межі геніальності Та ти що? Ти ж знаєш, Василю, я не з тих, що слова на вітер кидають Ти геній хм. А ти знаєш, Ваславе, я вчора якраз перечитував твою останню п'єсу «Сіно з очого покосу» Ну і що? Теж на межі геніальності Та ти що? Ти ж знаєш. А за це треба випити. Вип'ємо. Письменники випили і з ненавистю подивились на молодого поета Тараса Тарасенка. Коли вони почали заїдати горілку гетьман водженим салом з гірчицею козацькою, до них підійшов молодий поет-радикал. Панове, дозвольте подарувати вам мою самвидавівську антирежимну книжку поезій «Жменька людини». Я тим більше хвилююсь, що бачу перед собою живих класиків сучасної української літератури, так би мовити, корифеїв андеграунду, іншими словами, рятівників чести нашого письменства.